«Абсолютно все підряд», – сказала вона. «Від коктейлів і до бренді. Він просто брав келихи і випивав залпом. Мій батько був у страшенному гніві. І як це на ньому позначилося? Я маю на увазі Нагейлі». Кажуть, що він ніколи не виголошував кращої промови. Він плутав порядок сторінок під час читання. І для всіх, хто розумів, про що йдеться, це була цілковита нісенітниця – але ніхто нічого не помітив. Усі були навіть задоволені. І це досить милосердно з їхнього боку, враховуючи полковник потер руки. Він був цілком захоплений і задоволений собою, а його усмішка була такою щирою, що люлька ледь не випала з рота. Нарешті він підвівся і поплескав клієнтку по плечу. «Ідіть додому», – сказав він. «Ідіть додому, прийміть аспірин і перестаньте хвилюватися. Інспектор Робертс і я зберемося завітати до Вілсонів. Я цілком упевнений, що знайду вихід із цієї ситуації. Насправді, я можу це обіцяти. Тепер, коли я здогадався». «Здогадалися, що?» – запитала леді Патриція, погрожуючи йому своїм собакою. «Тип шахрайства Вільяма Вілсона», – сказав полковник Марч. Безшумний лів доставив їх на четвертий поверх будинку 250А по пікаділі. Священна тиша, наче в храмі, панувала в цих мармурових просторах. Імена Вільям і Вільгельміна Вілсон були надруковані чорними літерами на скляних дверях скромно, як на візитній карці. Поставши перед собою інспектора Робертса, полковник Марч штовхнув двері. Приймальна всередині була встелена кили мами і приглушено освітлена. Для розваги тих, хто чекає, на столику посередині були розкладені журнали. Питання, яке зводило інспектора Робертса з розуму, полягало в тому, кого ж вони тут чекають. А за стійкою в далекому кутку сиділа маленька і струнка, рудоволоса дівчина, переглядаючи номер модного видання. «Міс Вілсон!» промовив полковник Марч. «Так», – відгукнулася міс Вілсон з вічливою жвавістю. «Я хотів би зустрітися з вашим дядьком». І полковник Марч поклав на стійку свою візитну картку. Декілька секунд міс Вілсон уважно її розглядала, а потім підняла голову. Якщо такий суворий мораліст, як Френсіс Гейл, справді закохався в міс Вілсон, інспектор Робертс міг би його цілком зрозуміти». Скромність її блакитних очей була оманливою, а тоненький ротик навряд чи був скупим на поцілунки. Але якщо Робертс очікував побачити на ній сліди провини чи навіть нервозності, то він помилився. Її обличчя осяяла усмішка справжнього дитячого захоплення, яку вона втім швидко приховала. «Мій дядько, мабуть, чекав на вас», – визнала вона. «Ви не пройдете до нашої вітальні». Вона провела їх через кабінет секретаря зі знаменитими столом і кріслом гойдалкою до третього кабінету, того що з видом на пікаділі. Тут ще за одним схожим столом сидів огрядний літній джентльмен із манерами кардинала. Його блискуча лиса голова була пожвавлена пучком сивого волосся, що спадало на комірець. Він носив пенсне, крізь яке вивчав пачку великих фотографій. Він підвівся і люб'язно привітав новоприбулих. — Моя племінниця має рацію, — сказав він. — Я чекав на ваш візит. Він посуворішав. — Будь ласка, сідайте. І тобі краще залишитися, Вільгельміно, Люба. — У такому разі, — сказав полковник Марч, — перейду одразу до справи. Звісно, Вілсон не справжнє прізвище. Містер Вілсон ображено застогнав. — Звісно, ні, — «Це торгова марка, політ поетичної фантазії», – він змахнув рукою, «як хочете». «Так», – підтвердив полковник Марч. «Я таки здогадався, що не зрозумів, у чому ваше шахрайство». Тепер містер Вілсон був не просто ображений, він був по-справжньому уражений. «Шахрайство?» – вигукнув він. «Мій любий сер, ні в якому разі, це занадто сильне слово», – «Професія, якщо дозволите». «Бізнес, якщо так наполягаєте». Не «Так, нехай буде бізнес. І досить великий до того ж. Врешті-решті я просто сучасна людина, яка виявила нову потребу серед тих, хто може собі це дозволити. Я задовольняю цю потребу. Ось і все». «А вас не лякає, що я можу вас викрити?» Містер Вілсон дозволив собі усміхнутися. «Навряд чи». «Якщо поглянете сюди...» Він махнув рукою в бік шафи з папками вздовж стіни. «І прочитайте імена деяких із моїх найвпливовіших клієнтів, я впевнений, що ви й думати перестанете про публічне викриття. Ось, наприклад, був один цікавий випадок. Але не варто бути настільки відвертим». Думки його знову повернулися до попередньої образи. «Професія? Так. Бізнес? Так». «Але шахрайство? Та годі!» «Навпаки, мені приємно вважати себе свого роду громадським благодійником!» Інспектор Робертс був людиною терплячою. Працюючи асистентом полковника Марча, у нього не було іншого вибору. Але є межі не лише людській цікавості, а й відданості підлеглого. «Сер!» – раптом вигукнув він. «Я більше не можу це витримати!» Перш ніж я втрачу рештки здорового глузду, ви поясните мені, в чому справа. Що тут взагалі відбувається? У чому полягає шахрайство цього чоловіка? І чого заради всього святого він називає себе Вілсоном?» Усі троє обернулися на нього. «Містер Вілсон із завмерлою калючістю на язиці», «Міс Вілсон з усмішкою», «А полковник Марч із непроникним виразом обличчя». «Він називає себе Вільямом Вілсоном», – відповів полковник Марч. «На честь одноіменного оповідання. Це оповідання написав Едгар Аллен По, як ви так доречно припустили. Ви не пам'ятаєте сюжет?» «Ні, сер, ніколи про нього не чув». «Вільям Вілсон», – сказав полковник Марч, – «зустрів самого себе», – Роберт скліпнув. «Зустрів самого себе?» «Він зустрів власний образ», – пояснив полковник Марч, зручно вмощуючись у кріслі. «Наш містер Вілсон мене захоплює. Він очолює унікальне агентство. Він забезпечує відомих людей двійниками для їхніх незначних публічних появ, дозволяючи оригіналам залишатися вдома і працювати». Містер Вілсон нахилився через стіл і заговорив відверто. «Ви будете вражені», – зізнався він наскільки наші послуги затребувані. Уявіть собі життя публічної людини. Коли їй треба працювати, традиція вимагає, щоб вона безперервно відвідувала заходи, жоден з яких не приносить жодної користі. Він безперервно оглядає установи, закладає перші камені, виступає на зборах матерів. Навряд чи хтось із тих, хто там присутній, бачив її раніше чи побачить знову. Тож, добрий двійник – Містер Вілсон глибоко і гірко зітхнув. «Боюся, ця ідея не моя», – продовжив він. Її кілька років тому випробував на собі дуже відомий американець, і йому просто нестерпно набридло тиснути руки. Вільгельміна Вілсон з усією відданістю кинулася його заспокоювати. «Але ти перший і єдиний, хто побачив у цій ідеї комерційну можливість», – вигукнула вона і сіла на край столу, ніби з наміром захистити його. Вона, втім, трохи втратила драматичність жесту, підморгнувши в цей момент полковнику Марчу. «Дякую тобі, Люба», – сказав містер Вілсон. Він знову звернувся до гостей. «Наші розцінки, звісно, вищі, ніж можна було очікувати», – додав він із винуватим виглядом. «Але ви не уявляєте всіх можливих труднощів. Одного разу довелося поїхати в Південну Африку, щоб знайти хоча б трохи схожого дублера для...» «Ні-ні, не будемо знову такими відвертими». Він прикрив очі і щасливо усміхнувся. Потім виникає питання манери мови, постави голосу та всього іншого. Наступного разу, коли будете дивитися кіножурнал у кінотеатрі, спостерігайте дуже уважно. Можливо, ви помітите багато такого, що здивує вас. До інспектора Робертса повернулася мова. «Так, містер Гейл...» почав він. «Ах так», – заморкотів власний контори, потираючи руки і посміхаючись полковнику Марчу. «Містер Гейл, я припускаю, що вас зацікавив той інцидент, коли дублер містера Гейла, багатообіцяючий молодий актор на ім'я Габріель Фіск, напився на тому бенкеті». «Інцидент, так», – заперечив полковник Марч. «Але, очевидно, не той, про який ви подумали». «До речі, вам не здається, що це було занадто необачно з його боку?» «Можливо», – сумно визнав містер Вілсон. «Але це було менше зло з можливих. Розумієте, нас не попередили заздалегідь, що наречена містера Гейла також буде присутня. Інакше ми зовсім не наважилися б. Тож, на випадок, якщо фіск зробить якусь грубу помилку в образі, йому потрібен був гідний привід для цього». Містер Гейл – переконаний тверезник, не тільки на публіку, але й у житті. Але ж, я так припустив, навіть тверезники іноді змінюють свої звички». Полковник Марч усміхнувся. «Звички змінити – так», – сказав полковник. «Але те, що він не зможе змінити – це свою травну систему». Він не здатний так просто пройти весь список вин від коктейлів до бренді, не відчувши ані нудоти, ані смертельного бажання заснути. Для людини, яка раніше ніколи не пробувала алкоголю, це фізично неможливо. Коли я почув про цю маленьку виставу, я сказав собі «це чудово, але це не Гейл». А раз уж ми заговорили про наречену, Вільгельміна Вілсон зібралася силами – Протягом попередньої розмови вона кілька разів хотіла вставити своє слово. Вона все ще сиділа на краю дядькового столу, похмуро втупившись у кінчик свого капця. Коли полковник Марч сказав останні слова, вона глянула на дядька у пошуках захисту. Але містер Вілсон ані трохи не зніяковів. «Ах це!» – вигукнув він. «Ви про той нещасний випадок учора вранці!» «І що ж у ньому такого нещасного?» Запитала дівчина з раптовою пристрастю, спокійно, сказав її дядько, суворо, але ніжно погрозивши їй пальцем. Він виглядав стурбованим. Полковнику Марч, моя племінниця імпульсивна, точнісінько, як її бідна мати, моя сестра, і їй дуже подобається молодий Габріль Фіск. Тепер ви розумієте, сподіваюся, що сталося. Цей набір одягу із записником, годинником і всім іншим. Немає жодного відношення до справи, це частина сценічного образу, містер Гейл надав нам ідентичні копії всіх його особистих речей. Я артист, сер, або я ніхто, ні весь костюм, ні його складові частини не вдягалися вже тиждень. Фіск залишив їх тут, у шафі, переодягнувшись у гардеробні після появи на квітковій виставці в Мазвелгіл минулого вівторка. «Вчора Фіск у звичайному одязі прийшов за подальшими інструкціями. Він і моя племінниця...» Містер Вілсон прокашлявся. «Було дуже невдало, що леді Патриція Мортлейк зайшла саме в цей момент. Фіск, звісно, відразу вислизнув, поки вона була зайнята оглядом. На жаль, леді Патриція вперта жінка. Вона влаштувала погром на поверсі, знайшла костюми і вирішила... «Боюся навіть уявити, що саме!» «А Гейл?» – запитав полковник Марч, не кліпнувши оком. «Справжній Гейл! Де він зараз?» І знову містер Вілсон заговорив винуватим тоном. «Ховається у замітненій кімнаті свого заміського будинку, засунувши голову під подушку, намагаючись придумати пояснення своєї імовірної поведінки». «Навіть якщо він розкриє правду, боюся, Леді Патриції вона не сподобається, і я, імовірно, втратив клієнта». «Життя», – підсумував містер Вілсон сумно похитуючи головою, – «важка штука». «Безперечно. У будь-якому разі, як я вже казав, ви ж не розкриєте нашу маленьку таємницю. Наше шахрайство, як вам хочеться його називати». Полковник Марч підвівся. Завжди імпозантний, він заповнив собою всю кімнату. Він насунув капелюх на лоба трохи зухвальше, ніж доречно, і підібрав свою тростину із срібною рукояттю. Його рябувати обличчя почервоніло. «Відверто кажучи, – промовив він, – у мене немає іншого виходу. Ви цілком мене переграли». Якщо я правильно зрозумів ситуацію, розкрити це шахрайство означає зруйнувати половину суспільних репутацій в Англії. Ми не можемо собі цього дозволити. Народ повинен залишатися в оманії. Боже мій, народ просто зобов'язаний залишатися в оманії. Тож, якщо міс Вілсон підтвердить правдивість цієї версії... Так, сказала дівчина, опустивши очі. Тоді більше нема про що говорити. «Гарного вам дня, сер. «І вам, полковнику Марч!» – вклонився містер Вілсон. «Вільгельміно, Люба, проведи джентльменів назовні!» Вільгельміна їх провела. Втім, вона зовсім не виглядала задоволеною розв'язкою справи. Вперше в її манері з'явилися сліди нервозності. У приймальні вона різко зупинилася і обернулася до них. «Ви, старий...» Почала вона різко і урвалася, Чи то у сміх, чи то у ридання. Полковник Марч не розібрав, що саме. Про що ви думаєте? Думаю, повторив полковник Марч із виразом цілковитої невинності. Так, думаєте. Ви чудово це знаєте. По вашому обличчю видно. У чому справа? Невже ви й досі не вірите нашій історії? Я клянусь вам, що цього одягу ніхто не торкався весь тиждень. Ах, це сказав полковник, усміхаючись. У це я вірю. Тоді що ще? Про що ви думали? Ну, сказав полковник Марч, разу уже ви спитали, я думаю про собаку. Про собаку? перепитала вона. Про собаку леді Патриці Мортлейк. Жахливе створіння. Втім, це просто тому, що я не люблю пакінесів. Полковник Марч задумався. Але у нього була одна риса, на яку я звернув увагу. Пес Флопіт зовсім не цікавиться незнайомцями. Покажи йому весь особовий склад скотланд ярду він і вухом не поведе, не кажучи вже про те, щоб загавкати. Це така собака, яка гавкає лише на запах або вигляд того, кого добре знає. Тож, якби вчора тут справді був Габріель Фіск, я б дуже здивувався, чому Флопіт здійняв такий галас, що врешті привернув уваги леді Патріції до вас обох. І поки її блакитні очі застигли на ньому, а вираз пустотливого живлення залишався на обличчі навіть крізь рум'янець збентеження, полковник Марч додав останні слова. «Не відпускайте його!» – прошепотів він глибоким голосом. «Ви підходите йому набагато більше, ніж високородна історичка, яка розпланувала його життя до останнього мюзиклу і прийому». «Я кохаю Френка Гейла вже давно», – зізналася дівчина. «Але я думала, що для нього буде краще, якщо ми скажемо». «Вам із дядьком немає жодного сенсу брехати, щоб догодити їй», – сказав полковник Марч. Що ж до Гейла, то в ньому ще, сподіваюся, живрій трохи людяності. З вами, дай Боже, він ще зможе стати справжнім державним діячем. Гарного дня, міс Вілсон. Пішли, Робертсе. У нашому віці ще знайдуться скарги і дивніші. Текст читав Ярослав Маккєєв.